коли той висмоктує солодкий нектар з розквітлого соняха. В цих змаганнях часто виходив переможцем і я. Виловлював до десятка джмелів, та якось величезна комаха так ужалила мене, що я ходив з розпуклою рукою аж три дні. Мама навіть збиралася вести мене до лікаря, бо традиційні методи лікування – холодна вода, мідний п'ятак – Змащування рани олією, прикладання столітника і таке інше не вгамовували болю. Надто глибоко війшло в палець жалу, яке не встигли вчасно висмикнути. Відтоді я в таких змаганнях більше участі не брав. Вечірні пори в нас були інші розваги. Коли війна ще не закінчилася, майже щотижня, а то й частіше в Києві салютували. Відзначали двадцятьма залпами звільнення Червоною армією від німецьких окупантів рідних міст, а потім і столиць сусідніх держав, що згодом стали нашими союзниками – Бухареста, Софії, Варшави, Будапешта, Білграда. Найближчі до нас гармати, з яких салютували, встановлювали на Володимирській гірці – Стріляли ракетами з парашутиками із цупкої білої матерії. Чимало з таких парашутиків зависало на деревах. Ми видиралися на стовбурі, знімали парашутики з гілок, я приносив їх додому, мама шила з них носовички або серветки і продавала на базарі. Заняття це було не дуже безпечним. Пам'ятаю, один з хлопчаків, який мешкав на сусідній Малій Житомирській вулиці, виліз на дерево і спробував дотягтися до парашутика, що завис на тонкій гілячці. Та гілка обламалася, і він зірвався на подільський схил, поламав обидві ноги і залишився калікою. Вибухали не всі ракети. Ми підбирали ті, що не спрацювали, а потім влаштовували у дворі свій салют, розкладали під каштаном вогнище і кидали в нього ракети. Раз хтось із хлопців роздобув десь справжній снаряд від гармати. Ми розібрали його, виняли з циліндра порох, довгі прутики, схожі на олівці, і кілька вечорів розважалися, жбурляючи їх у багаття аж поки вночі й не вибіг з будинку, де мобілізований з армії здоровило, добряче від дубаса в одного з нас, котрий не встиг утекти. А восени, коли починалися навчання у школі, у парках-скверах, що простяглися до довкіл Михайлівської площі, на горі вулиць жертв революції, згодом цю дозначну назву змінили на іншу – героїв революції – Михайлівської, тодішньої Паризької комуни та малої Житомирської відбувалися справжні побоїща. В нашому районі діяли дві банди малолітніх: банда Коваля з Михайлівського провулка і банда Тарана з Ближнього Подолу. Обидва ватажки навчалися в нашій школі на Михайлівській площі, неподалік від фунікулера. Можливо, навіть товаришували. А ввечері їхні прихильники і противники виходили на прю, озброєні камінням, дрючками і рогатками. І починався бій, який часто закінчувався трагічно. Комусь розбили голову, ламали кістки, а моєму однокласникові мало не вибили око. Згодом у цю бійку сунули район на район Втрутилися правоохоронці, і вона вщухла, однак ватажків не покарали. Обидва і ковалі і таран були дітьми відомих у місці посадових осіб. Батько тарана, здається, обіймав посаду міністра. Дехто членів тих напівдитячих хуліганських банд згодом перетворився на справжніх злочинців. Мій колишній однокласник Борис Леонов напівсирота, його батько загинув на фронті, спробував був пограбувати Охщадкасу. Його заарештували і відправили в дитячу колонію. Звідти він повернувся вже справжнім уркаганом, потім знову сидів у в'язниці,